még nagyon kevés adat van erről. Ö, ugye, ez van, ugye? ugye ez részben azért van. mert ez részben azért van, mert egy csomó ilyen támogatás, közvetlen támogatás a multiknak, sok esetben titkos. tehát egyszerűen nem hozzák nyilvánosságra. Másrészt azért már nem nagyon foglalkoznak ezzel. De én ma találtam egy tanulmányt, amiben egy 99-es adat volt, lehet, hogy van ennél frissebb is. Ebben összeszámolta egy pavis Lázárnagy közül az Lász, hogy, hogy különböző csatornákon keresztül mennyi kedvezményt jut a a múltinkhoz 99-ben, és ez 2200 milliárd forint volt, ami rengeteg. Tehát ez, ez nagyon sok, ez több mint amennyit, egy csomó több mint amennyit, nem, nem tudom miért ezt az egészségügyi kiadásoknál mondjuk. Tehát, hogy óriási összegeket támogatják a multikat a különböző csatornákon keresztül, és ennek töredékével a kis és közepes alakozókat beleértve mondjuk a mezőgazdasági hát termelőket, talán úgyhogy a volna tudtok én Érte a számvedőszéknek is uh, ugye volt egy ilyen adata, amire sajnos remékszem pontosan, hogy ők kifejezetten azt számolták csak, hogy a multik uh, mennyire kevesebb adót fizetnek be, ahhoz képest, amelyik mondjuk fizetni kellene, hogyha úgyne normál váltott lennének, és, uh, és nem tudom pontosan, bevallom, de a nagyság, vagy 250 milliárd, vagy 500 milliárd, vagy lehet, a 500 milliárd, tehát a nagyon jelentős összeg az, amit a politikileg adott kedvezményben megkapnak, és ezt mondom, az állami számjelőszék számoltak itt, hát itt azt jelenti, hogy különsebb nem lehet. Még egy kérdést felolvasok, de ezzel majd azt gondolom, hogy a szünet után mennénk tovább.